injili ya matayo mlango la moja katika shule ya Biblia leo e, Tumesomewa mistari ya kwanza 14 leo kama tuna vizuri tutaweza kuimaliza hiyo 14 na kichwa cha somo la leo ujumbe mkubwa kutoka humu katika hii somo utajifunza vitu kadhaa lakini ujumbe mkubwa unasema mkuu kuliko wote ni mtumishi wa Kristo mtu mkuu kuliko wote ni mtumishi wa Kristo e, e, Mlango wa kumi 11 una jumla ya mistari mi iko 30. Eh, yeah. kwa hiyo kuanzia mstari wa kumi na wa 16 na kuendelea labda tutamaliza wiki ijayo. Yeah. wa kumi na moja, kama tulivyosema sehemu ya kwanza sehemu kubwa tumesikia habari za Yohana Mbatizaji. Yeah. Yohana Mbatizaji kwenye kitabu cha matendo wa ngeliwa sehemu kubwa 3. Huu mlango wa moja, ambapo Yesu Kristo alimsifu sana na mlango wa tatu tunapomuona akiwa anatokeza na kwanza huduma yake ya ubatizo wa toba na mlango wa 14 akiwa na uawa na Herodi hakuna sehemu nyingine ambazo tunasikia bali za mtu huyo kwa hiyo ni sehemu kama hizo kubwa e, tatu. hiyo milango mitatu ndio namuangelea e, tembo shome msali ule wa 11 kama utaangulizi tu. Biblia inasema msali wa 11 inasema aamini na waambieni hajaondokea mtu katika wazao wa wanawake aliyemkuu kuliko Yohana mbatizaji. Eh, na mazaji hakuwa na tutakoje kuona baadaye turudi kwenye mstari. Hakuwa na vitu vikubwa sana badalo ni sifa za kibinadamu tarehe kama useme kwamba alikuwa na elimu kubwa, alikuwa na cheo kikubwa, alikuwa anavaa vizuri, alikuwa anaongea mambo ya kuwapendeza, hakuwa na chochote katika hizo. Wala hakutenda mujiza hata huu, mmoja. Lakini tunaona Kristo anampa cheo kiku kuliko watu wote waliohai wali kuzaliwa. Sasa lazima tujiulize kwa nini mtu apate sifa kubwa kuliko wengine wote? Walikwamba ndamza hapo kuna nani? Kumekopa na viongozi wa kuu. Wamekuepo watu wenye sifa kubwa lakini kwa nini anachagulua mmoja anapewa cheo kikubwa sana? Na hatukuona akifanya kazi kwa muda mrefu sana. Yeye alifanya kazi kama miaka 3 na 1/2 kama alioifanya Kristo. Kwa sababu aliachana kwa muda wa miezi 6. Kwa hiyo kwa mKristo anayesoma vizuri Biblia, ana na, nani asiyependa kupewa sifa na Mungu kwamba wewe ni mkubwa liko? Ampeni mimi ningependa. Basi ngoja tutafute vigezo sababu zilizofanya huyu Eh kama mimi na wewe akifanya kama mtu mwingine yote yule afanye kazi ya Mungu kwa nini Kristo anampa cheo kikuu, anasema hajaondokea mamlaka e, aliye mkuu kama yohana Musta. Japo sema, a, kwa mbinguni yeye wanakuwa anakuwa sasa ndo mdogo kuliko yani watu walioko mbinguni wanaanzia juu ya alipoisha Yohana ndo wanaenda juu zaidi. Yohana e, anakuwa kama ndo ndo mwisho wa wale wanadamu wa, na kushuka chini sasa kuanzia juu ya Yohana kwenda juu ndo mbinguni na mbinguni hawalingani eh, eh, mbinguni wengine watatawala mji mmoja wengine miji kumi, wengine hawatatawala kabisa watakuwa watendakazi wa mbinguni eh, Lewa leo hii huuka kubwa ya kibinadamu eh, na hasa katika makanisa ni habari za kuinuliwa inuliwa. inuliwa. hilo nifundisho kubwa sana Watu wanataka kuinuliwa, kuinuliwa niko kuwa wakuu kuliko wote. E. kuinuliwa katika sifa, kuinuliwa kama anaimba, uh, onekana anajua kuimba kuliko wote, au anajulikana na watu wote, Akubalike na watu wote, uchumi wake uende vizuri, kila kitu kila kitu. Hizo ndio sifa za wanadamu. E. wanataka kuinuliwa. Hivyo vitu vyote tumeona na twende kuona kwamba Yohana hana hilo. Eh. E. kuna kamisemo, kako kamejaa kwa, kwa kwa ma, mo, wa kristo wakristo kristo wa kanisa hawa eh mimi mi, mi, niwe kichwa si kuwa mke asii nini ni kweli ni sawa haina shida kila mtu anapenda kuwa kichwa lakini utatoka tu uruke udundoke kichwani si kuna hatua za kupitia usudi ufike kichwani mimi nakuombea uweze kuinuliwa kichwa sana na ni maombi yangu ya kila wakati sihitaji kuomba na kuombea ni e, lakini sio kuomba tu ili mradi lazima tuombe Mungu atupitishe katika njia ya kufika kichwani Eh. Kwa nini watu wanapenda kuitwa vichwa? Mwingine anasema nataka niwe na 2025, analenga awe mbunge sijui asifanye. Ni unafikiri wa, ni wachache? Unafiki ni ni wengi. Na wengine ni kristo wengine ni wengine ni, ni, anataka tu cheo. Mwingine anapamia 2035, na na nataka nigomee na rais sijui nani. Yaani ni ni ni, ni ni ni matamanio ya ukuu. By the way kwa e, kuna wanafunzi wa Yesu huko mbele leo siku hiyo nimepanga hiyo. Walikuwa wanajaridiliana, jadiliana, wanaulizana nani mkuu kuliko wote. Yesu akawa na wasikiliza anaonekana baadaye, "Hii mnakuwa mnalongelea eh? mnataka kujua yaani mkubwa kuliko wewe kuliko mwingine? Anasema aliyemkuu katikati yenu na awe kama mtumishi wenu. Je, uko tayari kwa unataka ku, watoto wako wa ni mama mwema? watumikie kama mama unataka watoto wako wakuone kuone kama baba mwe. Watumikie kama baba e. unataka e, mungu aku, akuone kama kama mtu mkuu mbele zake mtumikie kama Yohana Badzaja luo mtumikie e, mtumikie watu wanataka kuwa wakuu kuwa vichwa bila kufanya chochote haipo hata duniani hata duniani ni uwezo kupelekwa ukatembea uka, uka siyo ukawa uka, uka waziri siyo ukawa nini au mtu kuwa rais mpaka ahangaike kweli wengine mpaka anabidi apige magoti ya walambe wananchi miguu mpaka aje apate kile choo ndio sio pa, lakini kwa Mungu kanuni zake zipo anasema anasema watumikie wengine nitumikieni na mimi na Yesu akatoa hata mfano semu fulani. Labda nisikae sana huko kwa sababu bado kuna mistari mingi. Lakini alitoa mfano kwenye Luka sita Mtu aliyekwenda kufanya kazi, eh, akirudi aki kutoka kazini, eh, hasika akaanza kupumzika naanza kazi nyingine tena. <laughs> Nani Unanikumbuka ule mfano? Nina kausoma ulivyokuwa mzuri. Eh, umetoka shambani, unafika pale kwa bwana yako, Bwana yako ni Mungu wetu. Yaani umetoka kanisani Asubuhi leo umejifunza mistari mingi bado jioni unatakiwa usome na neno la Mungu bado. Kesho upeleke injili. Eh kimiliki tukua tumezimazumama kidogo na hali ya hewa lakini ba, hatu tuna hilo mpaka mwisho wa dahari. Eh. Eh. Em nakwambia nataka kuwa daktari bingwa, siyo neno bingwa. Kwanza hakuna daktari bingwa alipo Mtu alikwenda akawa daktari bingwa alafu akafa kwa ugonjwa dhaifu sana kuna ubingwa gani kuna daktari bingwa hapa jijini yetu kwa bingwa upasuaji kabisa Kine, kufa kwa ugonjwa mdogo sana Kasa kuna faida gani unainuliwa tu na wanadamu by neno bingwa unakuwa umeshindana ubingwa ni nini kushindana na wengine ukashinda sasa mtu anakuja kuwa bingwa anakuwa ameshindana na nani mpaka akamshinda akaitwa bingwa. Ni majina ya kuinuliwa tu ya ujinga. Ndiyo, siyo. Lakini ndicho wanachotaka. E, mtoto mdogo unashikiana taka niweendelee si daftari bingwa vya vitu gani Haina ubaya e, nia ndiyo mbaya. Lengo ni nini, nini? Kusudi upate sifa zipu. Eh. Eh ningine ankwambia nataka ni pande ni wewe mkuu wa kitengo sijui cha benki ya dunia yaani Afrika eh, mkuu wa World Bank na eh, bara la Afrika si nini leo vikubwa na watu wanamsifia kweli kweli jamani kama tuko wa kristo namna hiyo wa kusifia sifia ile vile na kuitamani kiasi hicho huyo mtu hana tofauti nampagari yoyote Eh, na ndio vimejaa kwenye mioyo ya wakristo. Kazi yangu ya kuhubii hapa ni kunyofuoa huu uchafu wote. Eh, taunyofuoa kwa nguvu nyingi sana. Eh. Na nilianza na kwenye nafsi yangu mimi mwenyewe. Eh? Eh. eh kwa hiyo watu wanataka vitu vikubwa sana. Eh, lakini tutaona basi katika somo la leo kupitia kwa maisha ya Yohana Mbatizaji kazi ya Yohana Mbatizaji maisha ya Yohana Mbatizaji kila kitu ili kusudiwe mkubwa tena ukubwa wa Kristo unadumu hata milele unazo kinuliwa na dunia baada ya muda mfupi ukashuka mpaka kuzimu kuinuliwa na Kristo unainuliwa mpaka uzima wa milele eh mpaka uzima wa milele huku nyuma tuta uh, nitaule tu kugusa vile vitu ambavyo ninaanza ni si tisize lakini kishakuja na kuja e, na nitakisema Yohana e, wa, wajumba wa Yohana mezia walikuja baadaye walipoenda Yohana Yesu akaanza kusema habari za Yohana mbatizaji kwa wale watu walio kuwepo pale Miongoni mwa watu waliosema Yohana Yesu kuhusu Yohana mbatizaji eh alisema maskini wanahubiriwa habari njema Wao nafikiri ni bahati mbaya kusema hilo neno Eh. M-mjiuliza eh, eh, eh, hilo hilo neno. Alisema vitu anavyofanya miongoni mwa vitu hivyo kwa anayofanya pale Yesu anasema, "Hemni eh, hana msiri?" Eh, huyu amefungwa yeye. Eh. Hawezi kaja kaona yeye. Eh. Eh, Hemni nini mkampe taarifa ziliz uhalisia wa wamama. Eh, wafu wanafufuliwa, vipofu wanaona, wanaona viwete wanatembea na masikini wanahubiriwa habari njema. Wanafikiri Yesu alikuwa ameshinda kusema kwamba na watu wana uhili wa habari njema. Akaona kundi linaloweza kusikiliza habari njema ni la maskini. Ameni. <laughs> Ndio hivyo habari. Eh. Kuna mawili. Chagua uwe masikini yupi ili kusudi msikilize Yesu Kristo. Kama amekupa maskini wa, wa mwili anaweza kautoa. Uka, au utamsikiliza katika hiyo hali au utamsikiliza katika hiyo hali? ukiona hujawa masikini wa mwili wa vitu wa viungo basi kuwa maskini wa roho eh mimi niatamani ungeniuliza kasema ninyi watu ambao ninao wahudumia injili hapa mlipo na watu ambao wa kutokea kutoka mbali wanaopenda kweli ya Mungu ungeniuliza hao watu unataka waweje ningesema nawaombea wawe masikini wa roho wawe matajiri wa Mungu wawe kama Ibrahimu baina mk poor maskini wa roho. Eh. Lakini anaanzia hata mwilini vile. Lakini hatawe kusikia Yesu Kristo akiwa anahubiri kwa matajiri eh, kwa namna yote ile. Anaweza kuhubiri kwa tajiri wa mwili ambayo ni maskini wa roho, ambao sio wengi kuwapata. Hilo halikuwa somo la leo. Siji ni kaenda huko. Eh. Uku wa Kristo unaadumu hata uzima wa milele. Unao tunao kwa Kristo. Eh tajua kuna watu wanaweza kabaona na yeye asemalabadani kama nimechanganyikiwa unaongea tu vitu labda wengine nasema hawa dini memchanganya siyo si nitanganya na dini hadashukuru nasoma na maneno ya Kristo eh maneno ya Kristo sasa twende katika hoja za leo unaweza sema um, hoja hii inahusu nini niko tuko tunajibu kicho cha bariki kicho cha songo kinachosema Eh mkuu kuliko wote ni mtumishi wa Kristo. Eh. Madhani katika hoja za utangulizi niko na kujibu hiyo hoja ndio sio? Eh, sijaenda nje ya, ya hoja. Na wakati mwingine tuna jukumu la kuhubiri na kufundisha hivyo sawa sawa. kuna e, mtu mtu wengine wanaanza kukupa kichocheo habari kizuri. Fuu, alafu katika kuongea akaongea vitu vingine. Unamchanganya msikilizaji. Lazima na niko tunayoyatafuta hoja tunazo zifafanua ziweze kujibu ksubu tujue hapa tumepaelewa tuna hey. tunasonga sehemu nyingine eh tunasonga sehemu nyingine kwa mfano wiki ijayo tutasonga sehemu nyingine ya ajabu sikose tuifuatilie ni muhimu sana ehe habari za watu ambao hawezi ha, ha, ha, eh, akipijua ngoma hacheze akioa kwaomboleza hali Eh, yani ni mtu ambaye anakuwa amekufa. Kwa sababu unafikiri ma, marehemu akiwa pale sikuwa watu wanamlilia, anakuwa na jali Lakini kuna wengine okay, wakicheza je, wakaanza kumfurahia kwamba amekufa, anapohajali. Leo hii Wakristo wamekua kama marehemu, hawasikii chochote. Hasikii ngoma za kucheza wala hasikii maombolezo ya kulia. Hilo ni somo la wacha ijaje itikama matayo 11 anataka tuwe na upande tu, tu, tuweze kusikiliza tuwe na usikivu masikio yetu akisikia kilio tulie tunalia na wanao lia na kufurahi na wanaofurahi wewe si mwangelea habari za wanadamu kama wanaadamu naongelea habari za ujumbe wa Mungu Juma Mungu ukija ukio unatu unatu na tuonya una tu na kutuasa tusikilize tutetemeke ukija kutu unajua kuna watu wengine ukiwatia moyo hawatii kimoy Hasiki ni sawa na kumwambia marehemu yuko pale anamia shebu gwana uko utafufuliwa siku ya mwisho. Hasiki. Oh Christopher, hawe yani vitu vizuri havikuwa furahishi ha, na vitu vibaya havikuwa furahishi, haviwasikitishi. Hayupo tu katika tulisoma wiki ijayo. Hilo somo la wiki ijayo. Sasa tuje kwenye hoja za leo. Ziko nne ndefu kabisa na ila nitakuwa naenda haraka. Sikwizi najua Biblia mnaielewa. Kwa hiyo hata nikimbia ki, sana najua sitawaacha koja kwanza inasema kutenda na kufundisha watu wengine kutenda na kufundisha watu wengine tunapokuwa wa Kristo watu wa Mungu wakristo ni watu wa Mungu tunatenda dhambi mimi natenda dhambi naona tena dhambi lakini tunatakiwa tuzichukie dhambi zetu tuzijutia dhambi zetu kila kukicho hiyo sio wokovu hiyo ni maisha ya mwili ni hey, kujuta dhambi na kuzichukia na kufanya na kuzitubu haina uhusiano na kwenda mbinguni hata siku moja Siyo vitu sio sehemu ya kwenda mbinguni. Lazima tuisistee kwa sababu ndipo watu wanapopotea pot, pot, mara nyingi. Twende katika kwa hiyo tunaangalia hoja inayosema kutenda na kufundisha wengine. Utaielewa maana yake, lakini yaani hoja hiyo iko tofauti kidogo. Hailingani hapa. Ni, ni, ni. Kimsingi inalingana kwa sababu siku tunaangalia watu wanaomtumikia kristo ndio wakuu. Ukitaka kuwa mkuu, tenda na kufundisha. Naweza kusema bado tunajibu ile hoja. Eh Usere wa kwanza anasema ikawa Yesu alipokuisha kuwaagiza wanafunzi wake 12 alitoka huko kwenda kufundisha na kuhubiri katika miji yao Unamaana kwamba Yesu Kristo eh, anawatuma watu anawatuma mitume wale 12 haya kama ametoka kuwatuma kwenye mlango wa kume, anasema nendeni nime nguni eh, nendeni kwa mataifa kwa wana wa Israeli nyumba ya ya, ya, Israel, ya wana waliopotea emsi eh, njee kwa wayahudi ameni kwa wasamaria wala kwa watu wa mataifa akawapa ujumbe akawapa zana, akawapa eh, akawapa na tahadhari maneno mengi tuliona sasa baada ya kuwa ameshafanya hiyo kitu ameshawatuma wameenda sio kama alika akakaa uh, kasehe sasa bosi si watumishi wameishaenda ngoja nikae tu nipumzike hapana ndiyo alitoka kaenda kufundisha kwa hiyo tunaona kwamba eh sasa mimi, mimi ni Kristo We ni Kristo kwa hiyo sio Kristo ni mkristo Ee hey, je mimi ni, ni mwalimu wa, wa, wa, wa kufundisha neno la Mungu ndio ni nifundishwe hali za kuagiza wengine alafu na niende kila mtu kwa namna moja nyingine kuna watu anawapa anawaongoza kwa wakati fulani ukiwa mtoto utakapo kuwa mtu mzima utakuwa na watoto wako mungu wa kupa neema hey, lazima uwe na tabia ya kufundisha na kutenda hapa nataka kufundisha hoja ambayo inaleta ina, ina aina fulani maisha ya kinafiki. Maisha ya kinafiki ni ile ya kusema kwamba nendeni rukatende ninayosema lakini msitende matendo yangu. Msifanye matendo yangu. Yaani yeye hatendi ilivyo sawa anajua tu kusema vizuri. Ni kama wale manabii wanaokuusanya sadaka, wanaambia watu wote walete sadaka, yeye anachofanya kazi ni kuzila na kuzitumbua. Eh. Hada anachozitumia kwa kazi ya ufano wa mbinguni. Hivi wale watu wangu wanaofuga vitambi vyao kwa fedha za za na nani? Unaizungumzia mimi ndio maksudi ya Mungu kabisa kwamba vile vitambi vinelepe? Hapana. Eh. Lakini hoja halisi hii ni mfano tu wa vitu kadakada lakini kitu maalum ambacho kinaingia pale ni kwamba tunapohubiri eh tunapokwafalo labda mto kiongozi wa dini unapowatuma watu wacha akapeleka ingili na wewe peleka ndio baraka ehe tunachofanya hapa tunakuambia wewe bana e. wewe na wewe na wewe halafu na mimi ndioakuwa nimepeleka nje Yesu ha, ha, hakuwa, hakuwa yule bwa nyenyea ambaye na aina Petro eh wewe shika njia nenda hivi eh nye mtaenda mji huo nyie halafu mliletie taarifa nita, nitaandika eh, ile summary au nitaandika eh, ile ufupisho wa hii habari mara eh anasema ana, ana, alivomaliza kuagiza waende manake amewapa unaongoza kwa vitendo wewe mama ukitaka watoto wako Wawe, na sikizi haipo hiyo kitu lakini kama itatoke sioni Wawe ni we mzazi we baba we mama ukitaka watoto waenende katika njia iliyo sahihi wewe waambie alafu tendo kama Yesu kiozinga kama tunaelewa eh waambie Halafu, tenda. Wakati tunafakalia hoja ya kutenda na, ya, ku, ya kuelekeza na kufanya kwa vitendo. Eh? Hemu naomba tuguse twende katika kitabu cha hii Mathayo tatu, Tuguse kidogo kitu kingine ambacho kinasumbua. Tatu wa msina tatu, tatu wa msina tatu. Ikawa Yesu alipomaliza mifano hiyo, alitoka akaenda zake na alipofika nchi yake akafundisha katika sinagogi lao. Yesu alikuwa anafanya nini? Alikuwa anafundisha, si mm -hmm. Leo hii makanisani wakitaka kitu ambacho kimekuwa adui wa makanisa ni neno kuitwa kufundisha. Na huduma watu wakitaka kudunisha, kudunisha ni kushusha hadhi. Hadhi au cheo cha mtu. Hawamwii mchungaji wanamwita mwalimu kwa sababu anafundisha. Cheo chake ni kidogo kidogo. Yesu Kristo alikuwa jina la, la Yesu hivyo alikuwa mchungaji alikuwa mwalimu. Sana sana alikuwa anaitwa mwalimu. Hapa alikuwa pia anaitwa mimi ni mchungaji mwema. Alikuwa na vioti viwili. Kimsingi kim, mdadi ya kuchunga. kazi kubwa kama cha kuchunga ya kwanza kabisa ni kufundisha. Si kama tunaliona. Yesu aliyomaliza kuagiza amefanya miujiza yote amefanya nini? Akaenda kufundisha na hapa tunaona Yesu Kristo anaenda kufundisha. Leo hii ok mta kiitwa labda utoke hapa wanakukaribisha hebu tunaomba katufanyie huduma nani wanakuambia usifundishe unaambiwa kachana unapelekwa pembeni usifundishe kumbe ni nani anaelewaje hawapendezwi kwa sababu akifundisha atatakiwa anene maneno ya Mungu eh akihubiri ana uhuru wa kuongea siasa anaombia uhuru wa kuongea saikolojia ana uhuru wa kuongea chochote kile kwa sababu haongozi na maandiko. By the way, kuhubiri na kufundisha ni sawa na aliweza kulinganisha na mtoto anayeosoma kitu kinachoitwa kusoma na kuandika. Ni vitu ambavyo unaweza ukaviachanisha. Hivi unaweza kuchanisha kusoma na kuandika? Ni vitu viinaenda pamoja yani ni yani vimeshikana. Eh, ni kitu kimoja. Yani kuhubiri mara nyingi ni kufafanua maandiko kufundisha nayo ni hicho hicho kimsingi eh japo kufundisha unaweza hata ukatumia mbinu nje ya kunena tu unaweza hata kuwa na ubao kaandika hapo unaweza kuwa zaidi unaenda kwenye ufafanuzi wa kufundisha lakini habari yote ni kuchukua maneno ya Mungu na kuyafafanua kwa ajili ya maandiko eh Isaya ila ifafanua ufunuo ufunuo Daniel Daniel inafafanua Yeremia ndiko kufundisha na ndiko kuhubiri lakini naomba wamwambie usihubiri ukisha taja mitatu ndani ya ya, ya ya dakika tatu tayari wanaanza kukuangalia macho makali yuko anafundisha tayari huyo Aisha enda kinyume hapo hataki kufundisha nani anachoki kwamba naongea peke yangu sio ongea kinachotokea nlicho kilivyo hataki habari ya yako mimi moja niwai kuitwa sehemu zamani, zamani. Eh lakini wanafikiri wanakuwa najua waendeshaji wangu babu. nikaenda nika kufundisha. Nika, nika Kaubiri na kufundisha. Sikwa tena hapa. Kwa mwisho. Yohana 13:13 vina 13 sema. haraka e, muda unaniacha. Fana 13:13 Twende kidogo tukasome. Fana tumcheo Fana mwanango wa mwalimu na Bwana. Nanyi mwanena na vema maana ndivyo Yesu kutesa kuwa mwalimu. Na nasema hicho chao mlichonipa ndicho chenye kwa sababu so, ndio kazi yao. Sasa hawa wanaojitawa wachungaji maana makuhani mitume, maaskofu mabishopu bishops, waheshimiwa wakubwa, madhama na nani wao vyote wanakataa kufundisha, wanawamwiga wanamu, wanamu, nani basi? Kristo huyu ambaye anaitwa mwalimu na anambia anawasifu watu kwa sababu anamwita hivyo watakuwa anafuata mwingine sio Kristo. Mimi ndio ninachokiona. Eh kwa tunaona Yesu Kristo alipoagiza eh, ukienda katika kanisa ukaona wana wana eh, wanakataa habari za kufundisha au leo hii wakitaka wa kufundisha wanatafuta kama kijana kadogo ambao ndo kanaibu Wanasema anasema wewe utafundisha si wanachofanya Likisha likishakuja wakati ambapo watu sasa wamekusanyika wengi wanasikiliza wanaanza kubweka siasa na maneno mengine maneno. Wachi wana siasa ongea siasa zao. Si kwa eneo lao. Wapi na maneno ya Mungu? Eh. Yaani wakiona ili kusudi wadunishe, wadharilishe, washushe. Eh. warudishe chini. Kazi ya Kristo ya kufundisha na kujua mapenzi ya Mungu wanatafuta mtu asiyefa asiye asiye na na ufahamu wa kutosha wa hayo mambo wanaweza akatafuta ka kijana kadogo wanaweza akatafuta mimi fulani yoyote yule tu imradi tu anaye anayejaribu jaribu mambo anawaambia wewe ndio utakua mwalimu akishakuwa mkubwa sasa ndio anaitwa mchungaji mhubiri mhudhiri kwa sababu amesha toka kwenye kazi ndogo ndogo zipu kati ya kuhubiri na kufundisha kipi ni kikubwa fundishi sasa ndio kazi ya Kristo eh Ukitaka kwa Yohana Mbatia kazi yake ilikuwa ni kufundisha watu kuarudisha kwa Kristo. Eh. Eh? Ndio kilicho mpa ukuu. Eh. Mimi kazi yangu ni kufundisha na kuhubiri. Mbele za Kristo wao nasema anajisifia, nina ukuu kuliko hao manabii. Eh. Elia nisiwe na mavazi mororo kama yao, nisiwe na na, ma, na vitu vikubwa kama vyao kama alio ambavyo nisiwe na miujiza yao thiki lakini ninayohubiri maneno ya injili ya Kristo. Yes. Kristo. Na wewe unayesikiliza ni mkuu kuliko yule anayesikiliza siasa kwa jina la, mu, la baba na maana na Roho Mtakatifu. Watu walikuwa wapo ni kama wamehamia bungeni ndani ya kanisa. Wana shida kwenye magazeti na umbea umbea nani? Eh, serikali Tanzania inahitaji katiba mpya. Wana shida kwenye katiba mpya mazabahu ni. Na watu ndo wanapenda hivi. Me. watu wanapenda watu wanaopayuka payuka maneno hai. Yaani anaweza kaenda kakusa hata vi maneno vi vitatu akapayuka maneno yake 2000 hawa kina mgogo eh eh eh uh ushammsikia mtu anaitwa mgogo we we to na ni bradito hawezi kujis kujinua biblia inasema kwa maneno mazito makubwa makubwa kwenye kitabu cha petro nishauri kuwafundisha neno zamani somo ile ilikuwa somo la dimapiri somo alikuwa shule ya biblia Neno sema mbinu wanazotumia manabii wa uongo eh kuwapumbaza ku, kuwa watu mmoja wapo ni, ni mbali na zile mwemwem na kurukaruka na kufanya kama visarakafi na zile sauti zao yaani anaenda naota au manabii wana sauti yao maalum inajulikana na natoka na nataka uelewe leo oh. nataka uelewe leo oh. yaani anaenda anatengeneza vitu fulani vinakupumbaza eh ni mbinu mmoja wapo ya kufanya o yani usifikirie ujumbe usikirize usikilize vitu vingine ujumbe utoke na imo kwenye petro naende kazo petro wapili, wapili, wa pili mlango wa pili pale mstari ya 4 na 5 wa wakinena maneno makuu ya kiburi nime yeye musa biblia nasema musa mtu ende pokani kueleza bila kufunua maandiko najisikia sio kama nafanya kwa sababu napenda muda unakuwa haupo e, lakini tusome, tusome kitabu cha kumbukumbu la kumbu torati kile kitabu cha tano kwenye agano la kale wa nne kumbukumbu kumbu nne moja nasema kumbukumbu kumbu Nne Moja nasema na sasa a hey israeli Sikirizeni amri na hukumu ni wafundishazo. Rousseau alikuwa anafanya gani? Anafundisha, anafundisha amri na hukumu. Leo hii, he hi, hi, habari ya hukumu ya amri. Kwanza vitu vyote ambavyo umetajwa hapa makanisa hayataki kusikia. Vitu vitatu alivyosema Musa ambavyo ndio Yesu Kristo alikuwa anafanya. Sikilizeni. Okay, labda kusikiliza wanasikiliza. Usisemwe kila kitu taajabu. Amri hawazitaki hukumu umehukumu umekosea kufundisha niwafundisha wafundisha hapana sasa wanamdumuhu wanahudumu kwa, kwa jina la nani kama hawafanyi kama Musa wagano na kale hawafanyi kama Kristo hawafanyi kama Paulo na wengine wanafanya kama nani si tunafanya kama Kristo tunafanya kama Musa mimi na hukumu na habli. eh tumeosoma kitabu cha kutoka mlango wa 20 tu, na, na milango iliyofuata tulikao kufundishana amri za Mungu Matayo Tano. tunapiga habari za amri turudi katika kitabu cha Timotheo la kwanza tumwangalie mhudumu wa agano jipya Timotheo la kwanza mbili. Saba anasema hivi Timotheo la kwanza mbili. Saba anasema hivi nani Nami kwa ajili ya huo naliwekwa niwe mhubiri na mtume. Nasema kweli si miongo mwalimu wa mataifa katika imani na kweli. Yesu Paulo alikuwa anaitwa mwalimu wa mataifa. Na unaona alikuwa anafanya vitu vyote, alikuwa anafanya utume, anafanya uh, uh, uh, kuhubiri, lakini choo chake alikuwa mwalimu. Kazi ya mwalimu ni kufanya nini? Yes. Ni tu. Yesu Kristo anaitwa mwalimu. Paulo anaitwa mwalimu. Wao wanakuambia anaitwa makuhani. Mitume na manabii deo vyote hivyo na na wanajiita hawavifanyi kazi ya kuhani ilikuwa ni kusogeza na nini kusogeza nini eh dhabihu na kuchu, je, makuhani wa leo wanachoma nyama hawajui hata wewe wanaenda kuchomea nani wanaenda, wanaenda baa kuchomea huko wanakuta zimeshatoma wanakula kama unajiita kuhani je si ukafanya kazi ya kuhani Leo padre anakuambia ni ikuhali ndio kazi ya priest Kuna wanyama wanawachoma Eh kwa hiyo ni maneno ya uongo kabisa Timotheo kwa hiyo tunaona mchungaji Paul anayejeleza kazi yake. Hebu angalia Timotheo ambaye hizi nyaraka za Timotheo zinaitwa nyaraka za wachungaji zaani za la wasimamizi wa, iba, wa, wa wa wa makanisa ambao ndio wahubiri walimu e, wachungaji ni kazi moja ndiyo kimoja. Eh. Timotheo wa pili mlango wa 1. Soma mstari wa 11 nasema hivi. Ambayo kwa ajili ya hiyo naliwekwa niwe mhubiri na mtume na mwalimu. Paulo anaenda kujieleza chukua nafasi. Alikuwa mhubiri na mtume na mwalimu. Si kama tunaelewa. Hiyo ndio maelezo ya Paulo. Hivi unaweza uka, uka, uka ukafanyaje kazi ya Mungu ukiwa unafanya kinyume na hato kifanya Paulo na hato kifanya Kristo alichofanya wana majuzi alichofanya Musa ukao unamhudumia Mungu wa wapi ukitofautiana na Daudi kuna vitu naweza kukuelewa elewa viwili vitatu labda na Ibrahimu lakini hao utofauti na Kristo tofauti na, na Paulo Utofautiana na Musa ama utakuwa unashughulika na gani Leo <gulia> wakuu wa Kristo hawana agano la kwanza wala Wana agano jipya wana maagano ya. Baadhi wanafanya Naijiria, wengine wanafanya Baharini. Eh. lakini haya yanaitwa maagano ya Biblia hawana. Eh. Okay, katika kanisa, wakuta mkuu wa lile kanisa hataki kuitwa mwalimu na wanaikataa kweli kweli. Kama ukitaka, kama unajali roho yako, ondoka. Ndera ambapo Kristo ana huduma mbaya ndimwalimu. Ana familia, vewe vewe otra, kine haweza. Ukosea muite nabii muite mwalimu, yee, utafukuzwa au utotozwa fine. Eh? Baba mzuri, yule ambaye wewe ni wape hali e, e, ni kama scenario au tukio fulani. Unakuta mtu, ngoja tuiangalie. Jamani hapa anaongea na kina baba. Walioko mbali, tulioko hapa. Unakuta Kristo alikuwa anawafundisha mitume wake halafu anaenda anatenda. Unataka Unakuta baba mzuri anaenda anavaa vizuri, anavaa mavazi mazuri ya kwenda kanisani, anaongozana na watoto waliovaa miregezo. Ndiyo siyo Anafanya kama Kristo. Kristo alikuwa anawaambia na kufanya. Yeye anafanya huyu baba anafanya anavaa vizuri lakini hawaamiiwa awafundishwe watoto wake. Eh. Huyu ama mazuri anakuta anajua kujenga mji na nini haafundishi mabinti zake. Yeye kwaige yuko vizuri na utaratibu lakini mabinti ni virukanjeo barabarani. Ndii. Unadhani hiyo kitu ipo haipo? Mm. Eh sasa tu, tu, tujifunze. Eh. Kwa, lengo ni kujifundisha wengine ili kusudi toaku sasa tunaona nitakuwa ninakaa sana twende katika hoja ya pili. Hiyo ilikuwa ni hoja iliyotokana na mstari wa kwanza. E, Kutenda na kufundisha wengine eh aya ya pili inasema kusita katika utumishi eh Yohana mbatizaji em soma kwanza yule mstari wa wa pili paka wa sita anasema hivi Naye Yohana aliposikia huko gerezani matendo yake Kristo, alituma wanafunzi wake kumuuliza wewe ndiwe yule ajae au tumtumainie mwingine. Mkumbuke ana mbazaa alikuwa ameshamtambulisha Kristo akasema huyu ndio mwana Mungu mara kama 45. Na akambatiza. Eh, na akasema nilipata ushuhuda na niliona alipoku niipo nilioona Roho Mtakatifu eh katika mfano wa huwa akimshukia. Alishashuhudia kabisa. Lakini amefungwa na Herode mwili unauma matatizo yamemzidi na ulimi matatizo yanaanza kukupita kimo chako yani maana ukikanyanga ukikanyaga ndani kama ni maji yanakuwa yamezidi juu ya nywele ya utosi hmm. matatizo eh mengine ya kujitafutia mengine Yohana mazaji si kama ya kujitafutia ilikuwa ni katika utumishi <coughs> inafika wakati huo nguvu za kristo kama kweli uh, leo hii watu wanaanza kujiuliza wanasema hivi ni huyo kristo kweli huyu kristo ndiye anayo huyu ndio kwa jina lake kweli huyu sasa unaweza kusema maana yake ni maana ni kwamba tunaweza Tukafika sehemu fulani tukasita tuka tukadoubt tuka, tuka eh? roho yoni Mungu anatuambia tusipozimia roho tusikudoubt siokosa kosa yoyo na doubt lakini inafika kwenye mlango wa kumi na moja, anapata sifa zote za, za, za, za, za mtu, mtu mkuu. Kwa sababu kama alikuwa wewe angalia Yohana mzee ametuma watu wametoka huko alipo wanafika kwa Yesu kuja kumwambia kwamba wewe inawezekana sio. Ndiyo, kimsingi ndio Yohana anaambia. Tuthibitishie. Madaka hapo kimsingi Yohana mzee amepoteza ma, hope. Si ndio? Lakini haikumzuia Yesu Kristo kusema kwa kwamba wewe yana mazingira mkuu kuliko wote. Wa kwao nyingine ukiwa mkristo usipozimia roho usiporudi nyuma ukadauti, kuzidi, bado ukadoubt mataziwa kukuzidi bado ukadoubt lakini bado kaendelea kumwamini Kristo bado utaendelea kupata e, uthibitisho kwamba wewe mtu mwema mbele za Mungu e. vingine Yesu Kristo angeza kusema hebu nene nikuambia utafia huko huko kwanza wewe umeerudi nyuma kiasi hiki haraka hivi hapana alisema nene nikuambia wewe tena hakumwambia padre tu nipoona hata mimi Mungu anaweza kukusifu wewe hapo ulipo na mimi ukiwa husikii eh tena mstari wa 4 hapa ni mambo mazito tu sina muda wa kuyachambua yote lakini hatutatoka bila kuelewe mstari wa 4 Yesu akajibu akamwambia nendeni mkamwambie Yohana mnayo yasikia unaona kile kwanza Yesu alikuwa anafanya vitu nadhani kile kiko kwa kikubwa ni vitendo vyake lakini anaoambia pana anaanza na mambo mnayo yasikia Alikuwa anafufua nafanya nini, ya kini, ya sewa, nini Mungu anasikia sana kusikia kuliko kuona Mungu anasikia sana kusikia injili kuliko kuona matendo eh, unaona anachoanza anacho ni anacho, anacho, nini mnayoyasikia na kuyaona vipofu wanapata kuona viwete wanakwenda wenye ukoma wanatakaswa vizuivi wanasikia wafu wanafufuliwa na masikini wanahubiliwa habari wewe kwambie neno yote haya bado yanafanyika kwenye imasha yako na imasha yangu bado yanafanyika eh, mazingira yake hufanyika kwa tofauti Mungu bado anaponya Mungu bado anaokoa eh, Sema hivi Mungu alikuwa ameviweka machoni pa watu unajua Mungu akiinua miujiza na matendo haya ya kuponya injini itashuka kwa sababu so, watu niwepesi wa kufata vinavyoonekana kuliko vinavyosikiliz vinavyosikika Ndiyo sio injili inayokuoa yeyote atakayesikia neno na kuamini moyoni hajasema atakayeona neno la kuamini ni sababu Mungu kashusha matendo ya kuonekana ambayo makanisa yanainua feki. Eh kama noma tunaelwana hiyo hoja jamani. Naomba hii eleweke vizuri. Mungu anajali sana kusikia kwa sababu inayosikia inayosema tazameni jinsi unao Kwa sababu eh jinsi tunavyosikia ndio uokovu wetu. Kusikia injili ya uongo unapotea. Amen. Eh Mungu, mungu kwa mfano tungekuja hapa tukaanza ku leo hii wa, wa, wa, wale wa, wa, wa, wa, wa Maigizo maigizo na na mazingawamo wanafanya vile vitu kapa. Eh, wanafanya. Na waganga wa kienyeji wanaponya watu. Sana. Eh, kitu macho waweza kufanya. Ni kusikizisha habari za uzima wa milele. Ndiyo sababu Mungu akaona niinue hii sehemu ya imani, nishushe sehemu ya macho ya kuona. Eh. Lakini bado Mungu anavitenda vile. Lakini kwa uzito tofauti. Eh. Kwa hiyo tunaona kwamba Yesu ana Tuki Yesu Yesu atatupa uthibitisho, atatuonyesha matendo yake, atatusikilizisha maneno yake, alafu atatutia moyo kama alivyomtia moyo yohana wakati gani? E, naamini wale wajumbe walikuja wakamwacha Yohana na hali mbaya, walivyorudisha habari, walimtia moyo. Yesu Kristo atakutia moyo. Kama ukiona umeshuka umeanguka umepoteza ume matumaini umepoteza imani kwa katika scripture inaenda kasoma neno la Yesu Kristo Biblia na kuhakikisha hutotoka bila kutiwa moyo kama ambavyo Yesu Kristo. Makao Yohana mzee kwa hadhabia yake asoma. Eh, hii Yesu Kristo anaongea katika neno lake. Eh. Ndicho tunachojifunza. Yohana eh, mzee alipo dauti. alipata alinuliwa, alitiwa moyo. Kwa kwa kauli ya Yesu Kristo wewe ukidoubt na mimi Tutiwe eh, nguvu na neno la Yesu Kristo ambalo ni, ni Biblia ambayo ni mahubiri kama haya eh Ndiyo mimi na kuhakikishia hata kama ulikuwa una machozi moyoni unalia unalia ndani unalia na machoni Ukisoma neno la Mungu ubahatika mtaka kuhubiri neno la Mungu utatoka na faraja kubwa sana. Eh natoka na faraja kubwa sana. Eh. Eh? Mimi nasema machozi huja usiku lakini furaha huja asubuhi. kukicha e. Ukicha unaanza na mawazo, karara na masikipiko asubuhi asubu, ukicha. Eh, unapata una tena mapambazuko mapya. Eh. Eh, mambo babai hutaki tamaa nayo. Au mazingira kukata tamaa, lakini unatakiwa kuyashinda kila siku. E, e, kazi ya Mungu. Eh, kazi ya Mungu, kazi ya kanisa, kwenda kanisani kusoma neno la Mungu. Hivyo vitu tunaweza kawa kama hana zia tukarudi nyuma. Eh, Mungu anatutaka tukirudi nyuma leo, kesho tusimame tena. Eh. Hivi mtu anaweza akawa anaenda makanisani anaenda mwaka mmoja wa pili akaachana na kazi. Akaachana na hayo yote. Lamtu anaweza kabisa kama hivi ninavyohubiria. Baadaye akafikia sehemu fulani akaachana hizo hapo. Ku doubt kurudi nyuma kidogo sawa lakini yote katika utu me eh. njiri, eh sio kazi laishi sana kupeleka njiri unalenda unaoongea watu ambao hawataki kukusikiliza wakati mwingine la kukukejeli eh. eh. mazingira eh, labda uko kazini na boss wako mkali mkorofi unasema hapana mimi naacha kazi ndani ya masaa 24 utajitensa na watoto atakufa Unavera na hii view huyo bosi mkali. Yamkinu inawezekana wewe ndio mkosaji. Inawezekana si sino ataka ndako akosaje. Kama hatumjampa bosi heshima yake, basi kwaona maisha ni magumu. Kuna watu wengine ana, anapata kazi baadaye Anachana na kazi anaokufa njaa. Hamjui kuasikia? Ndugu hapa anataka tunangane. Eh, ha, katika tabia kubwa kabisa za Kristo wa kweli mwema, mavubiria ambao Mungu anatufundisha ni, ni pamoja na kuto kutokurudi nyuma wakati kukata tamaa. Doubts za hapa na pale ni za kawaida. Eh, kama za Yohana Mzee, lakini yote katika yote sio kuachana naye. Eh. Maisha ya ndoa hapo habari ni ndefu kabisa. Hayo, mtu anakaa kidogo anakambia hapa, mimi na eh kama Ulaya ndio sasa nimeshamkuja. Ah. Mimi baada simmpendi si tena. Si si si vutime tena. Anaenda kutafuta taraka, Anaondoka. Hanivuti tena. Hii tofauti na wale walio walikuwa na mndau Yesu. Niwelekeo moja. Hiyo vitu vyote Mungu anataka viene mpaka mwisho wa maisha yako. Paka mmoja hapo atakapo mo... Biblia lengwa la ndoa ni mpaka moja wapo aondoke au wote kama wataondoka kwa nia ajali ya pamoja. Eh. Lakini leo sababu yoyote ile tu inatosha. Sababu yoyote ile tu. Sivutiwi naye. Hani amii tena maneno ya upendo. Eh sijii au ni mwaka wa hajaninunulia nguo. Hivi vinatosha kabisa kumwatanisha hivi. Eh. Vitu vya ajabu kabisa. Na makanisa yako kibaya. Hayasemi chochote. Vitu ambavyo unatakiwa kurudi nyuma, Maombi ombi, Mungu kitu kigumu, kitu una, leo, Najua kila mtu ana maombi yake si ajui, lakini kila mtu ana yapo. Unaweza kuomba mitatu Miwili, mitano, saba, kumi Hutakiwa kuacha. Wakati mwingine Mungu akiona kwamba hayo maombi haja ana unavyoomba haipenezwi atakujibu lakini atakubadilishia ma, majibu eh eh kama ulikuwa unaomba upelekwe upate cheo sijuwe upelekwe Morogoro anaanza akabadilisha akampeleka eh, Dodoma akabadilisha lakini atakujibu maombi ni sehemu ambavyo hatutakiwi kukata tamaa nayo eh. lakini bila tuombe sana sana ileo mapenzi ya Mungu eh. kulea watoto Leo hii watoto ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni tatizo kabisa. Eh, kukata tamaa vile vile. Mrudie mrudie mrudie mrudie mpaka takapoaacha kuwa mtoto mdogo. Eh? Penda kanisani na mambo kama haya. Hemsome Mathayo 11 6. Yesu anasema hivi, huo ndio lengo kubwa la hiki kipengele tunachosoma. Anasema, "Naye heli awaye yote asiyechukizwa nami." Huu mstari kwenye King James anatumia neno eh, eh anasema um, is, is he who does not ngone mstari atumia neno gani. They not your family eh. sio kuchukizwa tu peke mstari. Kurudi nyuma kuacha Wafalon kuna watu waliomfuata Yesu na ah, fundisho bada ni kubwa wakarudi nyuma wakaondoka. Nicho alikuwa anasema yule asioondoka kwake kwa sababu kama ni na, of course ina lakini ni kuachana naye. Eh. Mungu maneno ya ufupi ni niondoke ni kutoka kwenye kipengele. Wakati ukiwa unamfata Kristo, unasoma maneno yake, unaenda kanisani, una unafanya nini, unalea watoto kusikia neno la Mungu, unajitahidi kuishi na majirani zao kikristo utakwano utakufukizwa kweli yani utakatishwa tamaa sana sana kabisa na ukiona huna maeneo ya ya kukatishwa tamaa katika utumishi wa Kristo ujue hauko kwenye utumishi sana eh hey. kabisa usipona wapinzani wanaingia katika utumishi wako ujue hujafanya sawa sawa eh hey. lazima nikahubiri neno baadaye mtakarusha nenasema Yesu ni nani miambi kuna ni maswali ya ajabu sana hata hata shetani alamjua mashaitani wanamjua shetani anasema Yesu ninamjua Paulo namjua wewe ni nani sasa huyu mtu ana hali mbaya kuko shetani asiyomjua Yesu mimi nakuhakikishia ukisikia mtu anakuambia Yesu ni nani ujue huyo ana hali mbaya kuko shetani eh. unaweza usimwamini lakini huwezi kuniambia kama kuna mtu asiyomjua Yesu na huwa sijibu hilo swali. Eh. Hey, siwezi nikachukua ruru nikawatupia nguruwe. Jina la Yesu Kristo ni ruru, ni mtupie nguruwe. Mathayo 7. Eh. Hey, Haiwezekani. Eh, hey, Biblia nasema katika Mathayo 24:6 na ndio kwenda 13 nasema atakaye vumilia hata mwisho huyo ndiye atakayeokoka. Mungu ha kuna wa aina mbili. Kuna wokovu wa roho unaopatikana mara moja kwa kuamini jina Yesu Kristo na niwa milee. Sicho Mungu anachokisema. Lakini Biblia inasema tunaokolewa kila siku miili yetu naokolewa. Unaweza na ajali, kuokolewa na mi na uhakika Mungu ametuokoa na moto leo usiku. Mungu sasa usi, kuna watu amungua wa wa leo usiku nyumba zao na wao tunaokoka kila siku lakini bibili inasema tutakapokuwa kama na Yesu Kristo mpaka tutakapofika mwisho tutakapo tutakapovumilia mpaka mwisho bila kuondoka kwa, kwa, kwa Kristo tunavumia anasema huyo ndiye atakayeokoka mwili wake mpaka mwisho wa habari Mungu anataka tufike mwisho hivi mtu anaweza kusoma akafika katikati akaacha aka, Uta, utamsifu kwamba alisoma vizuri ni mpaka mpaka uitimu hata kama utaitimu kwa kufeli Watu wanajua kumaliza kila kitu. Kwa mfano mtu aongoze, afike katikati ajiuzuru, achane na nafasi. Atapata sifa nzuri sana? Hapana, maliza. Finish chapo. maliza kipini chako. Eh, kayo e, hayo. Eh, na maneno mengi sana ambayo ni kidogo ni magumu kuyapitisha kuya kuyaapitisha moja moja, lakini kwa ya muda, ah, mda, muda muda na. Bunda. Waya, um, nieleze kwa, diri, kwa n, niseme tu kwa ufupi likusudi. Ni ni skaifu kwenye hii sura. Tuko tunasoma kitabu cha Mathayo. Lazima ukimaliza tena sehemu nyingine. Eh jambo tunakisoma na vingine vingine Kwa mfano Yesu alifika sehemu fulani kwenye matayo Mathayo 26 akasema Baba mbona umeniacha? Yesu alisita hakusita. Eh. Alitamani kiondolewe Leo hii unaweza ukawa ukatamani Mungu akuondolee wa Ukristo wako uishi duniani. Usishangae lakini usiache. Menene? Yesu alitamani asiingie msarabani Ile kazi yake ya kuwa Kristo, lakini kazi ya Kristo ni, ni ukombozi, ni mpaka mafuta. Alikuwa anatamani asifanye kazi ya Kristo kwa ku lakini Mungu alikuja akamtia nguvu. Ehe. Musa alifika kwenye Hesabu 11 na tano Akasema bwana anaomba uniue. Hii habari ya miaka 40 ni jangwani nikiwa naangaika na hao watu wakati mwingine hawaskii na mimi nimechoka na nini? Akasema Mungu niue. Mungu anasema hapo sitakufa. Hiyo ni Hesabu 11:15. Elia kwenye ofarama ya 19:19:4 alisema na naomba nife kwa sababu mimi si bora kuliko waliontangua. E, naomba tu niondoke dunia niife. E, ni doubt sio doubt. Eh usirudi nyuma. Elia eh, alimaliza kaada akamkabidhi kijiti nani? Elisha Kabidhi mtoto wako kijiti. Eh ukiwa bado kwenye utumishi. Ayubu yeye ni mara nyingi kabisa. Alisema ningetamani ile siku ambayo ningefia tumboni mama yangu shija duniani. Lakini haivuminyima Mungu kumuinza katika Mungu alisema katika watu waliompendeza kwenye nyaka. Yaani naweza kusema Ayubu alipewa sifa kama za Yohana Batizaji. Na Mungu anasema duniani kote hakuna mtu wa mwema kama kama Ayubu. Lakini anafikasaeufu anasema ningetamani nisingezali. Jeremia kwenye 2017 yani Ayubu ni sehemu nyingi sana. Yeremia kazi yake ilikuwa ni kuhubiri injiri nyakati watu wamemuka. Yeremia alikuwa anahubiri nyakati kama tunaozoehubiri leo. Kimsi ni mwelekeo huko. Lakini akaanza kumwaza Mungu amenidanganya. Yaani unanituma nikaongea na watu watu wasiosikia sasa nita, kuna faida gani kama ana watoto watoke na sifuri wote? Eh, umenidanganya. Bora ningekufa tu. E. Eh. Yona alivyaza mfana akasema Mungu, naomba nife. Wangaapi? Wengi. Wakianza na mkuu wao Kristo kuweka. Kuda sio kitu ya japsa. Lakini je, waliacha? Eh, na ninao hawakuhubiriwa. Elia hakumaliza mwendo. Paulo hakumaliza mwendo. Walimaliza hoja ya tatu. Kati, kati ya kusita Mungu bado anapendezwa na sisi hoja nishalikusa. Yani bado unaanza kusita. Mungu alipendezwa na Kristo wakati alikuwa na sita. Mungu alipendezwa na Kristo alipendezwa na Hana mbatizaji wakati alipokuwa na sita bado. Embe tusome kutoka tusome kutoka eh, eh, kwenye kitabu eh, kwenye na moja hapo tusome kuanzia mstari wa saba mpaka wa moja nasema hivi Saba mpaka 11 moja hivi ili tukio nisome ni humbi umu wiki tatu mdao toshe na hao alipokwisha kwenda zao Yesu alianza kuwahubiri makutano habari za Yohana mlitoka kwenda nyikani kutazama nini unyasi usikiswa na upepo lakini mlitoka kwenda kuona nini mtu aliyevikwa mavazi mororo tazama watu wavaao mavazi mororo hapo katika nyumba za wafalme lakini kwa nini mlitoka ni kuona nabii ndam nawaambia aliye mkuu nabii Yohana mzazi hakufanya muujiza hata mmoja katika kitabu cha Yohana ya Yohana lakini Kristo anasema kama mlienda kumangalia Yohana mkidhani mlikuwa mmeenda kumangalia nabii mlienda kuangalia mtu mkuu zaidi amana nabii e. hizi ni sifa sio sifa lakini unajua ni wakati gani alimsifia kkiwa ameshaondoka anasema na hao walipokishaondoka hivi unajua kwamba unaweza kwa mtumikia Mungu Mungu akawa na kusifu wakati, wakati uzisikii sifa zako utakuja kukutana nazo mbele ya safari e. Mungu na sina kwenda huko. Mungu alipo kwenye Ayubu nane Ayubu Mungu alianza kumsifia Ayubu mbele za Shetani. Shetani Ayubu hayubu Yaani Shetani ameenda kujuhuzunisha kwa Mungu. Mungu anaanza kumwambia habari za za hayubu Wewe unadhani Ayubu alikuwa anazisikia sifa zake? kwa kishia ukisimama vizuri na Mungu, atakusifu bila wewe kusikia. Lakini unajua Biblia inasema nini? Atakujaza hadharani. Eh, kwani aibu vitu alivyopewa vyote watu zawaliona hadharani. Lakini na kuhakikishia, hebu eh, ujaribu kutafuta sifa Mungu. Biblia inasema katika kitabu cha cha wa cha wa kumi na moja. Anasema Mungu haoni aibu kuitwa Mungu wao. Wow. Ana, anajisifia. anajisifu. Mungu alikuwa haoni aibu kuitwa Mungu wao. Eh, mimi na kuhakikishia usitegemee kusifiwa. Kwanza sifa mbili za wanadamu. Lakini za Mungu nazo zinaweza kutoka usizisikie ndugu yangu. Ili kusudi ujue namna kaenda mbele ni nini? Soma maneno ya Mungu ya ishi hayo. Mungu atakuwa anaenda kukusifu mbele za shetani, Hata kusifu mbele za, za mbele za kiti chake cha rehema. Na baadaye atakupa nafasi ya, ya ukuu. Ndicho tunachokiona. Kwa hiyo katikati ya kusita kama Yohana mzeeaji bado e, Mungu anaendelea kujisifia e? kwa kweli kwenye kitabu cha Hesabu Musa Mungu alimsimulia Musa anasema ha hakuna kama Musa wengine wote nitanena nao Hesabu saba na nane. anasema e. wengine wote nitanena nao kwa ndoto na mafumbo lakini Musa mtumishi wangu nitanena naye ana kwa ana kwa sababu hiyo kuna tofauti na wengine amen kwa nini vitu vya vi ajabu sana hii? Eh? eh? Si ajabu sad? Kwenye Yohana 10:41 Biblia inasema Yohana hakufanya Yohana 10:41 Yohana hakufanya muujiza hata mmoja lakini ni mkuu kuliko manabii. Eh? Eh? lakini pia an anasema Je mlienda kuangalia mavazi. Yohana alikuwa na mavazi mazuri. Leo hivi watu wanatafuta leo manabii na mitume na wakuu wa dini zao zote hizi kubwa zote za hizi za marozali na manini yote. Wanashindana ukuoao kwa mavazi na majengo mazuri. Yohana alikuwa jangwani. Alikuwa kwenye majani yanayotikisotikisona na upepo hakuwa sehemu safi. Eh. Lakini alichokuwa nacho nini? Alikuwa na ubachizo wa toba. Alikuwa na injili ya Yesu. Kristo eh yeah. Nini basi kilimfanya Yohana Mbadzeji kuwa mkuu? Kwa kweli sina nafasi ya huko kwa leo na nimeshajipanga kwamba nimalize hii sehemu ya maandiko ya leo na naomba nipite ni, ni haraka kidogo niwani nipite polepole lakini huo muda sina nimeukosa. Niseme hivi, nini kilimfanya Yohana Mbadzeji? Yohana Mbadzeji kitu kikubwa kile mkuu kuliko wote. Aliandaa njia ya Kristo. Ma, moja kwa moja yeye alipokuwa anapita Kristo ndio alikuwa anapita. Eh. na mitume na wanafunzi wa Yohana yani alikuwa anatengeneza wanadamu wasiomjua Mungu anawatengeneza wanaenda kwa Kristo. Anasema yule ambaye alimbatiza anafanya wanafunzi wengi kuliko wewe na wakwako wale akina Filipo walikuwa walikuwa wa Yohana wakamwona waka Yesu kwenye Yohana tatu pale. Yohana eh, moja na Yohana eh Yohana wakamwona Yesu wakamwona mwalimu mkawa wapi wakamfuata wakaambatana waka naye kama ukitaka kuwa mkuu nenda kawafanya wanadamu kuwa wafuasi wa Yesu Kristo eh mtu yote anayehubiri njiri. unaweza ukafufua watu ukafanya ukafanya kila kitu katoa na mwili wako ufe ufanya nini chii kwa ajili ya utukufu lakini kama uchukue watu kutoka kwenye giza na kuwarudisha kwa Kristo kama Yohana Mbatizaji alichofanya huwezi kuwa mkuu mtanayepeleka na uhitaji kuwa mchungaji uhitaji kuwa na, mtu yoyote yule mwenye Biblia mwenye aliofoka akalikiri jina la Yesu Kristo na uwezo wa kufanya kazi hiyo kama ilefanya Hana mchungaji. Ndio ndio ukuu Hana mchungaji. Ali aliwapeleka ali watu kwa Kristo. Leo hii tunajikumu la kupeleka watu kwa Kristo. Eh. Yohana eh, 1:35 eh wale wanafunzi wakamuona walikuwa walikuwa wamesimama na Hana walikuwa na wazufu wa Hana wakaenda waka kwa Kristo ni taswira kwamba Yesu aliwatoa ali duniani akawapeleka kwa Kristo ndio kazi tulioitiwa eh ndiyo kazi tulio itiwa. M -m kwa hoja fupi kidogo hoja ya mwisho kabisa inasema Iyo ilikuwa hoja kubwa nitakuja kuhubili kama somo la kujitegemea tu siku nyingine tutakutana lakini imeeleweka bado eh, hoja ya nne na ya mwisho inasema manabii wanakoma kuanzia kwa Yohana. Eh, em tusome kuanzia mstari wa 12 hivi. E, ile huduma ya kinabii ya kuitwa manabii. Eh, wewe ukawa na nabii wakati Kristo yupo jamani.